Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Heat music only. Pirjo. Tässä on Jaana Heikkinen Skin Instituutista. Hei, onko Pirjo Piippu puhelimessa? Joo, anteeksi, mä en Jaana Heikkinen Skin Instituutista. Hei. Hei, asia koskee? No, teen tämmöistä pientä tutkimusta tänne päähän uh, 35-45-vuotiaiden no. naisten kauneudenhoidosta. Joo, no kiitos siihen, nyt ei ole aikaa. Aha, no tässä kyllä kaikki, jotka ottaa osa, niin saa sitten tuommoisen sadan euron arvoisen tuotepaketin itselle, että jos sulla olisi pari minuuttia aikaa. No mä töihin onko se pari minuuttia? Ihan pari minuuttia vaan. Mm. Joo. Ää, ensimmäinen kysymys, kuinka kauan sinulla menee suuhkun jälkeen aikaa kaunoiden hoitoon? On viisi minuuttia. Viisi minuuttia. Joo, ja kuinka kaunis olet omasta mielestäsi, asteikolla yhdestä 10 Mikä on tämä avallinen? vai? Tavallinen kuin niinkö? Niin No seitsemä on varmasti ihan hyvä, mutta jos halutaan vähän pyöristää sinne parempaan suuntaan, niin kyllähän semmoinen kasi-miinuskin voisi olla ihan kiva. Laitetaan niin. kasi no niin. äh, Kuinka monta naururyppyä sinulla on? Ootko laskenut koskaan? Ei ole tullut laskettu. Onko sulla peiliä siinä lähellä? Pystyisitkö nopeasti laskemaan? Naururyppyä. Juu, eli jos sä voisit nähdä vaan semmoiseen ilaseen asentoon, niin sitten ne näkyy siitä silmiä luonteen. Jaa, no sivussa varmaan kaksi ja alla kaksi. Kaksi ja kaksi, eli neljä. Sitten sitä, että miten sun kasvot resonoi, eli on tehty tämmönen uusi tutkimus, että mitä paremmin resonanssi kulkee poskissa ja otsassa, niin sitä paremmin voi, kosteusvoiteet imeytyy. Eli sama alku laittaa kosteusvoite ja käy resonoimaan 15 minuuttia ja iltasia, jos aamuisinkin jaksaa, niin huomattavasti paremmassa kunnossa on iho. Eli jos lähdet kokeilemaan, alat suun aika isoksi ja kokeilet, ja umaja, umaja, umaja. Mm. Joo. Kokeiletko sä, mi miten sulla toimii tuonne? Ei, tämä nyt ihan hassua. Niin, voi kuulostaa, ehkä tämä onkin ollut vaikein kohta meillä tässä tutkimuksessa, mutta tosiaan meillä on tuo 100 euron arvoinen tuotepaketti. Tämä on viimeinen kysymys tässä meidän tutkimuksessa. Umaja, umaja, umaja. Joo, vielä, jo, se vähän korkeammalta sen uma... Eikä, en saa. Ja sitten jos jätät sen vähän umajaa umaja soimaan sinne, niin niin tota, toimii huomattavasti paremmin. Eli um, me voidaan tehdä yhdessä, eli umaja, umaja, umaja. Mä harjoittelen sitä yksinäni. Hyvä. Ja toi umaja on semmoinen tosi hyvä juttu, mikä yleensä parhaiten toimii. Kirsin äh, Kirsi, sä oot vissiin kokeillut tätä umajaa etenkin. Joo. Pirjo, sä oot ja Amu-ohjelman pilapuhelma. Mä arvasin sen. <laughs> ihan täydessä nyt. Mitäs tytöt, jos kaikki yhdessä kokeiltais vielä kerran, <töksikö> että miten se resonoi? <töksikö> no, jos sen homman Kirsille, nyt se resonoi. <töksikö> <töksikö> Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen <töksikö> www.nrj.fi